jag till jobbet varje morgon går Två blåa ögon följer mina spår När jag är framme ringer telefon, vi är på trån? Pappa kom hem, när kom du pappa? Hemma på kvällen har jag väldigt show Jag ska stå på huvudet, kuller byta, slå Armar och ben är mörda som skulle vad hjälper det? Pappa, pappa, är du det, då vet du också hur det är Och fast han ingen krona bär, en kung, han är Flinta och Anka, sagor de små djur Snart är jag själv en seriefigur Allting ska läsas och när man är klar i hennes svar liksom poker, allt är nu förbi Kompisarna ser blott mitt fotografi Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se Heja, heja, hej Pappa, pappa, är du det Då vet du också hur det är Och fast han ingen krona bär En kung, han är När hon har lagt sig alltid tyst och skönt Tar jag mig en pilsnörre allting verkar grönt Men jag hinner inte hämta bröd och smör förrän jag hör Hej pappa för lilla mat också Pappa pappa är du det då vet du också hur det är Och fast han ingen krona bär en kung Han är Lilla? Ann, ja. Vilken tycker du är bäst i hela världen? Mamma!